Silviisi. Lähdin tästä peltotöihin alapian. jos näet on niin. Kuule, tuohon mä sekaan. Okei, viisi minuuttia kokouksia. Ja jo kikisen on sitten tultava. Aroni, ootko sä nähnyt on niin? Ei, eipä on näkynyt. Mihinköhän mä jäin? Ai, niin on. <tuh> <tuhun> Noin nutipäät. <tuhun> Hei, Penny! Oi ka ha. Hei yell, on sunni näkynnyt. Tiedän kyllä Tismalle, missä Onni on. Te jolpit pysytte sitten kaukana onnista. Joo, ihan mitä se halut bent. Me jätetään kyllä välissä kokos niinku. Joo, väli. Joo, niin se väli. He me niinku astoin ja hakitin Onni. Benkulta, älä huolehdi. Hän on varmaan matkalla tänne juuri nyt. Okei, okay, <svittain> pääskään irti. Tämä on haskasta. Okay. Noniin, kundi. Mä en selitä, mikä on kuvio. Tämä on mun ihan itse keksimän juttu, niin kuin kallioskeittaus. Varossa <svittain> on <Joo>. se. <svittain> Mä turvaan. Mä turvaan. Onkohan <svittain> toi Peku, miten niin viisasta? Täysin viisasta. Eikä sitä mukais viisasta? Se puhuu järkeä. Okei. Nuolukivi. Ja lähtee! Minä mukana kyvällä. Etupaikki! Takakontti! Unohda! Te kuolette kaikki. Fredi, mitä? Stop! Aika Kuvaus. Hyvä! Koista! Ta-da! Sikahe. Mistä se sait tuo ompu? Ai, tämän ompun. No, se oli alun kiinni tässä. Oh. Ää, Toni? Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Kulta, just täällä siinä heittynä mä aina taisin sanoa. Moikka! The more my okay, the more that okay. get me kids. Oh baby, la <laughs> viva la vida, take pa ilman joku the power the sun is hot, to the best we can. We got the storm comes the bomb, so in the person having a Well, well, well. Woo! Hey, lo <laughs> oh, oh, vas <laughs> Het momentaan kaikki. Okei, okay, näin aluks onnittelas päivän sankaria. Evertti koira täytti 13 tänään. Se on jo paljon koiran vuosissakin. Ja muistutais istuk. Iskä, saaud varmaa kuulla selityksen miksi paat näi niinku räjähdynä ja niinku höyhenissä ja sitten tää tää tää tää, tää, tää niinku öljyjutkaaja. <hosh> ni, ni tota sä, <hosh> just sä repet, ku se kuulee, niin tota katotko just sä, jos kuka ni just saat huumorivinkku. Eks ok niin he, eks ok niin. Istu paikallese. Joo, mä istun siis. <hys> wow. Mm. Sori hei tosta. No mm. niin. Diukke, mm. okei. Okay. Kotem piti sanomaa niin. Sanarivissä on sitten iloinen siide. Hesika. Eh, sun kärsessä on kai kuulu amppari. Oho. ei se on kuollu. Ensimmäiseksi tänään käsitellään harmaata kaupankäyntiä ja kaisit on taas pakko muistuttaa. Kulutushyödykkeiden osto maanalaiselta jyrsijältä on jyrkästi kielletty. Vastaan lehmät. Hei, Onni. <hihihi> Joo, kuulen. Ne sun niket on... Öö, tota, nyt ei ole oikein hyvä hetki. Venäas vähän. Reiska, tuu tänne, Reiska, tänne. No, en varmana, en varmana, Tirva. Se Reiska ei. Eiks mä sanonut, ette sä tee tota enää ikinä niin kauan kuin mä elän? Meidät se tuonne noin! Heti! Tuo kanssa palaa hihat. Ne sun nikeet, mikä se malli on? Niin tuota, minun pitää nyt mennä, herra Jordan E. <tos> <tos> Väärä numero. Kiitti. Asia kaksi. Muistuttaisi myös, että nyt on Kojotti-aika. Näin on. Ne on julmia ja kavalia otuksia. Sääntö numero yksi. Pysykää yhdessä. Toinen sääntö, pysytte maatilan raja-aidan sisäpuolella alatiin. Ja kolmanneksi, ollaan sitten varovaisiin. Ja sit ei muuta kuin... Brrruuu! Nyt liivakaa ulos, ulos, ulos, ulos. Menee, menee, mene, menee, mene, menee äkäiseen. Äh. Voisitko jäädä vielä? Hetkeksi? Ei hyvä, moi! Masi, hei. Mist päin tuulee? Mm, Saat onne kas. Lehmillä on yleensä neljä sorkkaa, mutta sulla on kohta viides sorkka syvällä tuolla sunnilla. Joo, joo. Heko, heko. Iskä! Istuu. Eli mä istun. Okei. Okay. Ensinnäkin. Mä en halua edes tietää, kuka sulle soitti. Se oli se Jyrsiä vai? Totoo, mä... Ei. Älä vaan sano. Se oli se Jyrsiä. Ni siis? Ei. Älä. Mä en halua, että sä kerrot. Miksi sä teetä mulle? Multahan menee tässä uskottavuus. Just niin. Taas on kyse susta. Ää. Missä sä olit tänä aamuna? Mä olin vähän huvittelemassa. Kokeilisit säkin joskus. Se alkaa niinku hymyllä, sitten se kasvaa niinku... Sä lupasit auttaa mua aidan kunnostamisessa. Sä tiedät ne kojotit. Hitsi nii kojotit. Niinku mä en ymmärrä, mitä sä meuhkaat. Ne on kojoteja. Te pienii. Ne isoi. Mitä ne meille voi? Ehkä sä joskus opit. Sitten niinku tää aita juttu siis mä käsite niinku se niitä pidättelisi se aita määrittää meidän alueen niin kauan kun mussa henki piisee yksikään eläin ei vahingoitu sen aidan sisäpuolella niin mutta se on niinku suuri juttu suun jos sä yrität muokata musta joku suuren eläinkö niin unohda en mä os sellane tai siis jos mä saisin päättää niin kaikki elementit olisi vaan itsestään se olisi musta oikein onni Vahva mies puolustaa itseään. Vahvempi mies puolustaa myös muita. Luihitsi ja kynä toisen turkin povarin. Se sun iltavuoros. Mä hoidan sen. Onni! Sun pitäisi alkaa aikuistua. Sust ei tule onnellista, jos sä vaan päivät läpi, sä Ei vai? No se on ihan se ja sama. Du er en vakkert super søt poiken, tassa va. Hitas er 9. Haha, det var sist Hennet sinne touhuet. Må kerro, mikä lihajaloste päälle. Mä milloinkin pompasen. Kebobi! Kyljys! Takaa! Paistii! Kuule, onks sun ihan pakko heilt? Otti otti. otti, otti, Hei, Otti. Hei Mari Höpönassulainen. Hassulehmä leikin ruttunaamaa. Sano, mä oon Mussunen. Mä oon mussunen. <tosan> Okei, nyt on sun vuoro. Sano, onpa kova tuuli. Ompi kivi tiili. <tosan> nyt on mun vuoro. Okei, Tipune. Meneehän nyt leikkimään. <tosan> hei, oh. <tosan> <Okidoki>. hei. <tosan> hei, kukas toi on? Ne tuli just. Isäntä hankineen. Kiitos, isäntä. <tos> <tos> Niiden laumalle tapahtui jotain. Vaan noin kaksi selvis. Hmm. Tyttö tarvii friendiä. Au, au, au, au! Anteeksi vaan, mutta mä en voin olla huomaamatta suoja. Oho, hei, oho. Oh, oh, Sähän oot siis aika tota noin... Raskaana. <tos> Joo. Tai siis oikeesti. Ei sitä kyllä yhtään huomaa, tietysti, varsinkin kun seisot just niin noin. Ja jos ei kato sitä... Sivusta se näyttää mm. vähän möykyltä. Siis hekulta. Se on hekua. Siis hekua. Öö, mä... Mä oon onni. A -a, pysy kaukana siitä. Ton hebon otsassa lukee, loseri. Ei, se olen minä, kärmeshiiri! <hysy> se... ...äks... <hysy> ...an... ...ku... Amigo, sä tappaa mut, jäätä! <hysy> Kuule, ku, mä, mä halusin toivottaa sut tervetulleeksi tänne. Ja mä oon varma, että sä ja toi sun... Ei, kolise. Avainsana, ei. Meniks jakeluun? Ei, kolise. Hän on ystäväni Pipsa. Joo, tosi pirtsakka. <laughs> Oli kiva jutella kanssasi. Joo, kiva sun. Ö, <tai>, tai siis ö, sun kiva jotain. Äh, ei Heru lämpää sulle, mutta mä tikäkin toi toinen. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Maa. Ha. Bara ohi. Siko. Se <totot va -aa> mm -mm. uh, on ajoissa lupa. Niin. Kramppi! Kauheen kramppi! Nyt kramppasi! Joo, helpotti. Tervehdyspoju. Isuki, mä oon funtsinut niin kuin, mä voisin antaa sulle anteeksi. Onko niin? Joo, kato kun se on oikein. Tai niin kuin... Uh, Okei. Okay. Uh, en mä tarkoita mitään pahaa. Mä yritän vaan nauttia elämästä. Tosikaani syö. Muistan, kun istuskelin täällä siskos kanssa. Ei mulla oo sisko. Ai niin. Sinähän se olitkin. <sum> Kiitti vaan, hei. Tota, ollaaks me okei? Okay? <sum> Ollaamme. Hyvä, koska mun pitäisi kysyä jotain. Ö, mun kamut on menossa ladolle tänään. Ja vaikka se mulle onkin ihan se ja sama, mutta ilmeisesti mua tarvittaisi nyt yhdessä tavallaan olennaisessa musajutussa. Mä yritin sanoa, että mä en tuu. Mutta ne on niin, että... Mutta mä sanoin niille, että mun iskä ei halua tuuraa mun vahtivuoroa. Ku se on mun vuoro, eikä sen. Siis ei sen! Niin kuin, enkä mä oo itsekäs. Mikä on mun on mun ja mikä... <laughs> Kyllä sä tiedät. Käy Onne. Minä koskaan luulin tästä näin liikoja. Enkä todellakaan ajatellut että muusta tulisi mikään pomo. Mutta kaikki muuttu yksi päivä. Se päivä kun sä tulit. Mä läksin niityllä ja näin pienen pienen vasikan ypöyksi kompastelemassa. Niissä oli ennen kuin susta tuli riiviä. Niin toin sut sitten kotiin. Ja Vaikka sä et ehkä usko tätä, mä katsahdin taivaalle, ja voin vaikka vannua, että näin kuinka tähdet tanssii. Ja just silloin mä tiesin, että jäisin tänne huolehtiin asioista. Sä autoit mua tajuamaan sen. Oot rakas. Haluut sä edelleen sinne juhliin? Kyllä mä haluun. En mä sitä, etteikö sun storis ois ollu ihan vänkä ja kaikkee, mä vaan... Kukaan ei sano vänkä. Mä sanon. Ja usein. Ja joskus mä sanon ihkuu, tietsä. Oho, tekee vaikutuksen. Mees nyt niin juhliisi. Mä tuuraan sun vuorossa. Kiitti, Se on tässä. ässä. Onni. Niin. Oos se vahvempi mies. Joo, joo, joo. Se oli se sun hokemas vai mitä? Vahvamies puolustaa itteensä ja vahvempi mies rakentaa niinku siltoja ja tschädää. Se on taottu mun kaaliin. Oh, I'm a sit-a-mah-opin. Mr. Bumbastic. We want some Bumbastic, romantic, fantastic lover. She called me Mr. Bumbastic. It's only fantastic. Touch me, not me, but Mr. Ro. Romantic. Oh, fantastic god mename bitches is a mistero small you're just like a sick six me glio me job coastia mele mas fantastic si don't be well better one must justin Ich sag dir, ich bin total verliebt in dich. Oh, sie, da gibt's Kokotonkiola. Hey, älämmi. Sieh an, er kröckt. Und dann haben wir ja kommen sie Janken, so Bubble Bath. All les song da pum pum. Ab das Kur und kunnolla. Hei, Polle! Keräs kavios vegetakelta! Sä et on mikään show-epo! Tää! Hirnuhumma! Se on su homma! Joo, sitä hyvä, Polle. Okei! Mitä sä tuijotat? Kalkkuna? Olisiko se joku tarpalohyytelö? Kalkkunata kasariin! Me kaikki nelataan joskus, mutta ei tiedetä milloin. Mutta teidän eräpäivä on kiitospäivää. <tos> <tos> <tos> Okei, okay, pakkastaan se homma käyntiin. Erikoisherkulla. Yleisen pyynnöstä täällä tänään. Liit, tää on just teille. Meidän ikioma, Onni ja Bändi! <tos> vain bailataan kaikkiy yöt. No, tuo naapuri on täysin holtittona. Nyt siis hei, nyt mä kyllä soitan. Vantahan du olla. Jaa, mä soitan kellelle huvittaa ja just kun huvittaa ja just niin mä teen nyt, koska mä kyllä tiedän noin reivit. Senkin senkin tommone istuu, istuu vaan siinä jätellä telkka ja on niinku tommone. A sitten tommone. Se on kyllä oikein. Tuts tästä tohkasta. En. Pidä lopu. Sähän niin kuin tilasit ihan sairaasti pizzaa. Niinpä niin. Meillä kun on täällä tänään isot ihmiskekkerit. Si oh. Ihan vaan kekkerit. Siis iso, kun juhlimme ihmisyysmyyttämme. Siis onks teillä pailut? Mä etsä sunsani... Ei. Ai oh, no, sit mä niinku... Kuin... Sauniin. Ei. Se oh, losku. Oh, oh. Oh. Auts. Oh. <tos> on käteni putosi. Oho, Ö, meinaan... Siis te tekokäteni, meidän. Vau! Wow. Mä siis todella sori sun puolesta. Voinko mä olla jotenkin avu? Ei, oh. ei, ei. Se ei sovi. Ö, kun se olisi vastoin vakaumusta, niin olen avun kieltäväinen. Ai oh, jaa. Tota, mä oon toi luterilainen. Entäs toi käsi? Ö, voit pitää sen. Sehän on likainenkin. Oh, Oikeesti? Okei. Okay. Äijö! Mä sain käden! No! Asia list! Doodi doodi doodoo. Mä en, peräny, mä en. Loppun asti voit vaikka viedä sen, peräny, mä en. Periks anna en, mä hän väisty en. Tämä ei mua muserta voi. hieman me kiinni. Otamme mukaamme testä kuusi. Yksikin kotkutus niin seurua ne kasvaa. Poja, valitkaa oman. Te edätte vie meistä ketään, onko selvä? Sinäkö sen estät? Äh? <hah> Niinkö tosiaankin? Kuinka sen estät? Kaanaa sen. Kuinka sinä sen Hää? Äh? En minä vaan hän. Ben! Mit täs kuul? Pitikin tulla tervehtimään. Laske se kana alas. Totta kai. Ihan kuinka tahdolt. Tulimme vahingan riulle. Siinä kaikki. Me pidä pidet menin kanoista. Hehehehe. <laughs> Olenhan parantumaton sydäntä morskaaja. Tilanne on hieman epäedullinen kannaltasi, Ben. Koska meitä on kuusi ja vain yksi vanha kantturan surkimos. This <laughs> Hiljasuus. Hei, enkä mä vaan oo häiriöksi. Aloitetaas nyt tää palaveri. Paroni, kuka johtaa kokousta? No siks tää kokous on. Kokoustetaas me sisään, kuka tätä kokosta johtaa. Ai, onks se nyt hyvä idea? Pidetään sitä kokous. Jonkun on otettava johto nyt, kun Bennyä ei ole. Siitä syystä mä haluaisin nimittää itseni. Hei. No, Unohin. On... Kuulekaa nyt, koirat on valppaita ja uskollisia ja tosi puolustavaisia. Jäinen nuole oma perä. Mä ei halua mitään nuoleskiliä. Häh? En Maa, näkään. Sylö. En mä tee niin. En enää. Se oli kerran, kun mulla oli tylsää ja teki mieli ihan vaan makupalaa. Ai oh. oh, jaa, mutta mä näin, kun sä joit vessapytystä. Oh. Hei, toi joo kipyttyy vettää, toi, toi joo kipyttyy vettää. oli kyhjä, hyvä. Haloo, pysytään asiassa nyt. Baroni, kaikella kunnioituksella, sussa on tiettyjä piirteitä, jotka tekee susta epäpätevän johtajan. Ai, niin kuin mitä? Ah! No sano. Hei, haloo, mä nyt vaan pelleilin. <laughs> Enkä mä nyt tosissani. No joo. No mitä sitten? Jo, jos mä tykään palloista. Ei se niin kauheeta oo. Tää ei siis todesta mitään. Okei, okei, äänestetäs. Halo, hei, äänestetäs nyt sitten. Tassut ylös, jotka kannattaa mua uudeksi päälliköks. Ja vastaan on. Näkyyks mun kääsi? Hei, kuunnelkaa nyt. Kyllähän me jokainen tiedetään, että Ben ajatteli aina, että Onni olis sen seuraaja. Okei, Onni on johtaja! Mä kannatan tota ehdotusta ihan sisana! ha Mm. Guinkahan mm, mm. käy. Haha, tässä on muakin. Fysika lähelläni. Mari, emme halua että eksyt. Ja eiköhän se sovi ihan hyvin. Otti, Otti! Hei, otti. Oh, Hei Mari, nyt ei oikein sopiva hetki. Mitä sen puuhaat? Lopeta. Ihan tosi. Hei, hei, hei, nöp, nöp. Mi nöp. Mitä te... Voi oha... hyvää tavata. <tum> ¡Bruuuu! ¡Goooooo! Orni, dame un día a te comesta. ¡És solo un peta! ¡Ja, ja, Ajattelin olla eka, kun onnittelee sinua onni. Sä nyt sitten päällikkö. Mikä? Wow, wow, wow, Masi! En mä päällikkö. Ei oo mun juttu. Päällikkö! Hei, tää ei kuulu mun toinen kuva. Okei, okay, okei. Okay. Mut sut valittiin rehellisessä vaalissa. On solko pomo. Se onneita. Nyt on päivä ja isäntä palaa pian. Tää on täysin vastoin sääntöjä. Mällä <lacht> nyt nielu. Me and I let you go down. Willi Mike. Mika. Willi, Willi, Willi Mike. Willi Mike. Willi Mike. Hei, antakaa nyt olla Mike. okei. Tämä ei käy mitenkään päinsä. Nyt kaikki menkää takaisin, Willi jouko. Mike. Palatkaa Willi teille osoitetuille laidun Willi osioille. Willi Mike! Willi, Mike. Siis mä Willi, Willi, Mike. Tanssi, Willi, Willi Mike! Willi, Willi Mike! Mitä Mä äänen tanssin, vaikka hakis ettekin Willi Maikin. Hiti, auta nyt vähän. Turha päänkä vastaan. Sä olet ilmennyt. Iippa silleen. Willi Mike! Willi Mike! Willi Mike! Willi Mike! Willi We my in life, Mitä muuta mä voinut? Se näki Mitä jos sä tapoit Pulsi tuntuu! Jipiii! Ui, niin paha! Tää niin paha, et koht mut sekoon pää! Kunneka! Rauhoittukaa nyt! Hei nyt! joko! Mitä meille tapahtuu? Mitä meille tapahtuu? Mitä? Sää olen johtaja! Joda. Se ei nyt pädet tässä tilanteessa, kun tämä on täysin erilainen, tilanteellisesti erilainen näkemys. Hei, siis oikeasti. Nyt meidän on tumpettava ruumis. Hei, lopeta. Sen tietää liikaa. Meidän hoideltava se pistettävä päiviltä. Kukaan ei pistele ketään. Isäntä on reilu sälli ja hyvä meille. Ja vegaani. Lojan kiitos. Ja niin ku, kuin... Mikä se vegaani siis oli? Ää, mulla on avistus. Minä tietää, vegaani ei syö semmillon naama. Ei, se on vegetaristi. Vegetaristit saa syödä vaan pimeässä, eiks niin? Ei, kuin vampyyrit. Haloo? Syöks ne juusto? Ei ne syö juustoa. Niin eikä muitakaan maitotuotteita. Eitä kakkua? Kakkus on munakunta. Mutta ei saa juoda maitoa. Mitä? Mutta mä rakastan maitoa. Meidänkseen, et mä en voi olla vegaani. Mä rakastan pekonihajuu, nimmä sen sanoin. Onneks se on pakko? Ei, tässä on kovi montaa vaihto ehtoa. Ai vaikka kunna paite. Se onpa iso pikomina. Paina sitä. Jos se herääsä pelasta mut. Joo. Ja. Mm hmm. Okei, oh. täkisin takki jo. Okei, okay, katoka. Menen taas oh. kolmaj pulttiä riem. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey. Tatu. Otta, ystäväni. Tästä mä tykkäsin pienänä. Jotta tuota, se istui niin tässä ja luki. Jotain putos sen päähän ja... Mä tietä. Ääh, ei käy. Omppojate tuollaista kummua. Voi se tehdäkin. Lopeta toi! T tarvitaan jotain isompaa. Saas mä ton ompun? Mitä sä katot? Se nielee sen. Se nielee sitä! Se nielee sen. Toi, se ei sitä! Eiku, se vielä sen. Joo, ja, joo, ja, ja, se on. oh. mm. mm. Onksun pakko tehdä noin? No, niinkaan kun te mokailette, niin meikä potkiin. Okei, okay, hommi. No, siinä. Entistä ehompi. Tää päälliköinti hoituu muulta kun luonnostaan vai mitä? No joo, mut kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Joo, hei. Hei vaan. Olisi kaikin hyvin. Joo. Jo, Tämä oli onnin ira vaihe. No kyllä vaan. Me ollaan toinen puolustuslinja. Jos kuullaan tai nähdään jotain epäilyttävää, niin mä kiekautan varoituskotkotuksen. Oh, ja, ja, ja, arvaa, olenko mä harjoitellut sitä? Kuuntele. <köhön> Kyllä se siitä tosi tilateessa sujuu, mutta nyt mahritaan kanoja. Joo, kanoja. Se mosama. Näidi, mikä sulle tuo? Mureeta valkoista lihaa. Mitä? Ei mulle nälkä. Ei mä en mä halua syödä sitä. Mitä? Suo? Mitä tapahtuu? Mitä? Mitä? Mitä? <skrere> Okei, okay. pikanen kierros tiluste imperia, ja sitten bäilä bäilä bäilä. Okei, now i have siellä, me ja Nuussi käy sen piirin kontakti. <skrere> <skrere> Onneksi alkan ski. Moi viudi katto kartotta. Barka these katto. <skrere> Tolleen se kattura kiesahti! Voi et ku mulle menee Jos me siis saisit ton Ollika-sorkkiin, niin mä kyllä... Hei, enks Uh, joo, joo. Sä osuit jo naulan kantaa. Eikö siis osunutkin? Osu, lauta, naulaa, naulan kantaan. Nautan lautaan, yeah. jää. Sitten läks. Ja sitten sanoin, jollei se kantulaa kiinni. Tässä siellä soitetaan sitä musiikkia. Kuuletko sinä musiikkia? <tipukilun> tuo isäntä on ihan haltiton. Nyt kyllä soitetaan. Siis nyt kyllä sötetään. Ah. Täällä haisikkoja. Aika, jo hiljaa. Lopetan, lopetan. Okei, come on. Äh! Rauno, tuolla on lehmä ulkona. Oh. Me asutaan maalla. Ja maalla on lehmiä ulkona. Ei ku tuossa ulkona, niin kuin meidän talon ulkopuolella, se tuijotti ihan niin kuin haamu, niin kuin viikatemies. Koska, eikä hattura taloista perustaa. Mä tykkään olla meiköllä. Siellä ne kiskoruohoa turvaa. Rauno Antero kuohu. Minä siis en ole hullu. Ja lääkityskin on nykyään ihan kohdallaan. Siis ihan turha luulla, että minä olisin hullu. Au. Mm. Teukulta on kadonu tolkku töystin. Minne se katos sen kun sanos? Poissa se on! Tänne si Oi, kitsi! Se ostot taas noopet. Mä no, oon oh, suuri. Voit on siis niin siistii siistii, niin kuin susta just tollasena. Okei, okay, Ike. Muistatko, mitä sä tehtiin? Mä kai se nyt muistaa. Ai, mä muistuin. Joo, kai se muistaa. Se muistailee. Kato nyt. Startin back up and you kickin. Yeah. yeah. to the dance home teach some dancing ska ni går totalt avolla mitkä ni går totallistan annelä meda kässa baaralle se on ju ihan mahtesommen ja sönti he <hier>, ihan mahtisonnen pai patte toi ts huurteisen ekä bänyt toi hey na na na na na na na na na na na na na na na na na Fang vem ma la hurio te bodammen to bo muistanut että arkilana pitää tulla ajoissa koti. E e e se koti. Ti tiesä mu? Mä teen mitä mä haluu. Mä teen mitä mä haluu. Ja millä mä haluu? Koskemu Ja. Tälla kä munlle No, se on se mun maitoa läpi. Oloi, panjaako? Noniin. Ja I Ja? Kaa. Ja? Muuu! <totut> se ipana kiepsatti. Hä? <totun> <totun> Uuuh! <sussupra> <sussupra> Uuuh! <sussupra> Uuuh! Et me'n'ha dit tule, et me'n ha dit tule, et me'n ha dit tule, et me'n ha dit tule... Et qui usada en alemia... Noni, en Red Bull-la. Uuuh! Uuuh! Uuuh! Valistu-ka, Kjäkki. Æi, men! Kjäkki. Æi! Mä en kunkuille, me verretään nyt kaapin paikka! No, no, no, no, no. Sellasin olemme. Mikään ei pidetä meidät. Moi, Rahma! Moi, Rahma! Moi, Rahma! Moi, Rahma! Päästiköme tulos! Päästiköme tulos! Ajankaan tien sivuun ja mysähtykää! Moh, mikä tässä pakko pysähtyä. Ei me voida pysähtyä. Minäkään kiit. Täällä on jo vielä paikka tumpuutu. on todennäköisesti nuorison porukka kahelvassa iskeen autoa. Kolle panna helposti ohennut sen. Nö luoret. O on ruumiit tarkastus soittaa homma lä. Ehkö mä toi vielä. Onks toi kamera? Tää on niitä tää! Tää on poliisit! Mä meen! Onniin! Tätä riisisti! Ladistetaan ne kannot! Tää on omaa auton! Ja kopteri! Kaikkea sitä näkee tää maailma on tullut hulluks. Siis tänä vat villitsee itsensä laittikolalla ja suklaapatukoilla ja ties... Siis meidän auto! Tuo oli sorkka. Meidän autossa on lehmä, koska tuo on sorkka! <tos> niin, täällä on Noora kuohu. Ai miten niin taas? Meidän auto on siis pelkkarissa, ja sen sisällä on lehmä. Niin, ja minä näin lehmän ikkunasta. Haiskahtaa salaliitolta. Älä luule, ettenkö voi soittaa uudestaan. toi oli tosi hyvä! apua ne pista vedet pois ne ei pano edes aivoja tää kiesi polka ei tiedä Pakon, hei lähdetään perään! Määrrän kopterista yhdeksän toistassa. <tos> <Jouka! tos> ei mennäkö havainnoin epäinvistään. Niin on kauhean unohanen! Vauhtia, kaverit! Ne on tuoleroin! Nyt Okei, okay, liikku, liikku! Ei lypsä! Jutraat on iso! Ne on tuoleroin! peli! Hyvä. Mä olin niinku sulaa jäätä. Niin joo, jäätä. Au, mä olin jalkalais jädä Tässä on hyvä. Kukaan ees huomaa, kun me laittaa? Okei, jäuni dyniä Sama aika huomenna, eiks niin? Joo. Jäätä kuulkaa, voittakseen kuvitella, että vien olis tehnyt niinku tuommoista? Joo, me nyt nesteissä. Nesteissä. Ja uusmeinikki on siistii, siistii! Sisi selitä minulle tämä. Eli, miksi me teke tätä? Koska tätä mu isä tekis. Mede sä vaan pitää hauskaa, kyllä mä pärjään yksinkin. Hei käy, mä son kotihyyri, mä kuulu sunua. Hei, meny vaan. Okei, okay, mä yritin Arjas. Mä tos selä pilli maito. He he Arjas. hei. hei, hei. hei. Uhu. Mm -hmm. mm. vaan takas. Täällä mä pysyn. Haluatko seurata? Ö ei ku siis joo. mä mä halun seurata sun. Äh, itsi. mä en osaaes puhuu. <laughs> Venas vähä. Tässä, tuota noin, niin anna mun, anna mun... Öö. Osaan kyllä istua vielä itse, luulisin. Hyvänen aika. Hyvänen aika, se syntyy nyt. Mitä? Ah! Pelästyt tässä. Tö, kiva. Kiitti. Nielosin melkein väärää pötsiä. <tos> Kylläpä on kaunis. Mun pötsi. <tos> Ei kun yö. Ai joo, niin sekin on. Joo, tosi kaunis. Mun isä aina katteli tähti. Kerro, millainen hän oli? Iskä vai? Se oli uskomaton. Jotenkin elämää suurempi. Hassua, mutta mä ei sukua. Se löysi mut ja otti mut hoiviin. En mä tajunnut sitä aikaisemmin, se teki vaikka mitään mun takia. Se oli ainoa perhe, mitä mun oli. Viimeksi kun juteltiin, se sanoi, että silloin kun se löys minut, niin se katsoi taivaalle ja se näki, että tähdet on ikävä sitä. Jaa. Mitä sulle sattui? Mä, tota, mä sanoin vaan, jos mä olin jo uteliasta tai jos mä ylitän jonkun sopivaisuusrajan tai... No, yksi hailee ja puhumolle. Hyvä on. Mistäkään aloittaisin. Olin naimisissa ja kaikki oli hyvin. Ihan kuin siitä olisi jo ikuisuus, kun se kamala myrsky iski. Olin Pipsan kanssa niityllä ja pääsimme turvaan yhdelle kukkulalle. Mutta kun menimme kotiin, niin kaikki olivat poissa. Arvaat mitä? Mä luulen, että meille tapahtuu vielä paljon hyviä asioita. Siis tekivät sinusta sitten päällikön. Oi kuinka hopaiso. Luulitko olevasi isäsi veroinen? On Onni, missähän silloin olit? Pitävässä hauskaa kenties? Livahditko kenties latotansseihin? Tilanne olisi toinen, jos olisit ollut isäsi apuna, mutta ethän sinä ollut. Painaa tämä nyt mieleensä. Tästä lähtien asiat menevät niin, että kun me ilmestymme, sinä katsot toisaalle. Joitakuita saattaa katsota maisemista. Mutta hei, sehän on vaan luonnon laki. Olkoon se meidän pikkusalaisuutemme. Ai niin, niin Beni poju. Jos sinulle tulisi mieleen saada äkillinen urheuden puska, me tapamme valikoimatta jokaisen. Menehän nyt takaisin ja tee kaikkien olot turvalliseksi ja me tulemme taas huomenna. Neke mi <hör> <Nähdään>. nauta <hör> Lopen Le <Lehmä. hör> Nauta! <hör> Iskä. Mä halusin tulla käymään ja öh äh, katso, ku salit tosi hyvää iskä. Siis kun mä en mä tieden mitä mä mieti, mut hetken mä jo luulin että mä olisin kuin sä. Mut kun ne ne kojotit, ne se se se olisi panonille kampoi hetkesi hassi perääntynyt ja... Tunnustaa. Mä pelkäsin. Se sanoi aina, että mä en oo kuin se, enkä, enkä mä ookaan. Mut voi kuulisin. Ei musta oo tähän. Mun täytyy häipyä. Anna anteeksi. Aaroni osaa kyllä pitää huolta kaikesta. Mitä, mitä, mitä, mitä sinä oikein höpisee? Voit sä olla hiljaa tästä. Mä en halua, että nousee mikään kalapalikki. Hei! Kuunnelkaa! Onni lähti täältä pois! Äääh... Mitä täällä? Mitä täällä? Oikeesti lähti? Mitä Mitä vaan? Amigo, ihan tosissaan, kun me, sinä ja minä, sä olet mun... Paras kaveri. En ole. Se loppu nyt. Mä häivyn okei, joten turha jupista. Elämä jatkuu, hei. Hei ihan tosi. Me tehdään, mitä sä haluut. No, Mutta kun mä en haluu, te teette, mitä mä haluun. Mä, mä en haluu, että te kuuntelette mua. Älkää kuunneko. Älkää tehkö, mitä mä sanon! Okei, okay, sä yrität siis sanoa, että sä jäät, jos me ei tehdä niin, kuin sä sanot. Kuolluamppari. Oho, he. Kiitin he. Au! Taas oli elävä. Baroni, sætet johdon. Sæ ja muut hmm? koirat hoidatte homman paljon paremmin, kun min ikinä. Toki, toki. Kyllæ se kæy. Mul on omakielæ. Mä, mä en kuuluttane ennæ. Hei. Hei. Mitä on tapahtunut? Äläkä vaan sano, mitään. Kuule, se on aika kimuranttia. Haluaisin auttaa sinua, jos vain antaisit. Hyvä on, mä kerron. Mä lamaannuin, okei? Viime yönä mä, mä en hätistänyt Koyottaja pois. Mä olin ihan lukossa ja... Ne tulee pian takas. Enkä mä voi suojella ketään. Joka ikinen täällä luottaa muhun. Enkä mä pysty selmäämään yhtikäs ketään. Ah. Onni, ei hyvä johtaja ole aina suurin ja voimakkain. Hyvä johtaja on se, joka välittää eniten. Niin, se on tosi kaunis ajatus. Tosi kaunis. Sen mä vaan sanon, että varmasti tulee ikävä pipsaa. <tos> Jos sinä et kerran muuta voi, niin ymmärrän. Mutta haluan, että tiedät jotain. Vaikka lähdetkin pois, niin luotan sinuun. Niin mitäs nyt? Ne ottii! Veren täytyy! Tulee jo! Mä löysin sen. Onni, ne kudotit! Se tapahtui just äsken. Hele, Heta ja Hanna ja kuus, seitsemän muuta. Mä et taju, tätä ei ne ennen päivisin käynyt. Ne tiesi, ettei odottaisi niitä vielä. Ne vedätti mua. Mitä? Ei mitään. Onni, ne veivät Marin. Ne on vahvoja. Mitä? No, kojotit. Ne on vahvoja. Mietin vaan, mitäköhän vahvempi mies tekis nyt. Tsekotaan mut täällä. Ihan varmasti. Mä tuun takaisin. I want to Mä tuule mukaan. Ei hipi. Ei käy. Et se parja yksin. Ne voi tapasti. Ne, niihän ne voi. ne liittyvät illanviettoomme. Ja kiitoksia kärsivällisyydestänne. Me ilastamme aina öisin. Te olette hurmaavia olentoja. Rakastan kanoja. Nahkoineen päivineen. Olet iso ilkimö. Mitä? Olet ilkimys. Ilkime, ilkimys. Ilkimistenkin täytyy syödä. Jätä hänet rauhaan! Hän on minun. Paistakaa hänet syön pikkuisen alkupalaksi. Katsos, kun olenhan minä ilkimys. Laske se tipu alas. Onni! Otti! Aa! Sainiko kenties yhtäkkiä sen urheuden puskan? <tos> ihan kuinka vaan. Siis ihan ekaks mun aikomus on ottaa toi tipu sulta pois, sitten mm? sillä välillä kun sä keräilet taas itseäsi kasaan, niin mä kerään kanat ja häippä sen täältä. Ja tarkalleen ottaen kuinka luulet tekemäsi sen? <tos> Uskon oikeuteen, elan niiden kuitteen. Vaikka maailman tää mua riepotel, saa feriks anna en peränyhmäen. Ei, baby, me päästä helpolla ei, Hei, hei, mä pannan sen Periks antaen Haluatte lisää? Egen riittet Riittää jo Siinä se vasta sankari on. Luulitko voivasi tunkeutua apajilleni? Kuule, lekottele sinä ja katso, kuinka me syömme ystäviäsi. <tos> mies puolustaa itseä. Vahvempi mies puolustaa myös muita. <tos> Tästä tulee bestiä. Mä tiedän. Joo. Ja, mä vanhin sun seläkkeitä. Ä, siis selustoja. Hei! Sori, jääpä. Mä oon pikku vapanat. Mä jännittäni. <tulut> <tulut> Tuokoon armeijasi. Mä vähän luulen, et ottaa pari askelta taas. Mä vähän luulen, et sun kanteis ottaa pari askelta taas. <tulut> you yeah, will Åh, sorry. Hey, antaka Sjortas, kaikkien sitä johtuukin. Hoi, mm? älä surhe. sulle erikosvalkinnon. <tys> Nå tostå tot å sælle. Ja nyt! Hei! Hei! Hei, hei! Vaittu iha kanalta! Anna! Anna! Anna! Anna! Anna! Nå me kæsengi, meni taas sus kanal! Hei, ota nek rau! Anta anna, anna, anna. On hi On hi va? On hi va? On hi va? M'ho estat semut. Venim, pollo. I quina pelor! Hip-hip! Sinonauta xipitkarauta. Aikamoinen ilta vai mitä? Me päihittää kojotit, Peku opi siekuun ja kun me tulla kotiin, niin me löytää uusi ja pikkuinen tapero. Iris, äh. se alkoi synnyttää heti kun sä läks. Iris siis? Se saa pikku bebeä, Miko. Mitäs sä sitte luulit? Et se vaan paisu lisä ja lisä. Oho. Miten se voi? Mennä mä, mä, mä, mä. sinne. Ei me kävelemällä ehit ajoissa takaisin. Kyllä Iris siitä selviä. Usko pois. Masi, mun on oltava siellä. Siis sun on syytä muistet, mye herre. Må oon liku tasokas reitti, joten kyllä toi silmakellus anna nyt luvan loppu. Me voidaan aina soittaa, mist ne voida hake hetsma on no yo huolissani. Huolissas mistä? Mulla oli homma niin hallussa. Ei hätää. Mä oon tässä nyt. Ja mä olen tässä ja vaan sulla. Okei, okay, muu. Sä pärjäät hienosti. Muista vain hengittää. sattuu. No, aika syvältä luotava havainto, Mies. No hei, anteeks vaan, että mä oon sika. Miksi en mitään tapahdu? Kyllä kai se selviää tuostaan. Niin kuin, mitä jos se jää jotain? Mitä? Tarkoitatko sä niin kuin niin, että se, se olisikin puolitoista lehmää? No en mä sanonut puolitoista lehmää. Just äsken sanoit. Just äsken sanoit. Varoni, sanoinkö mä puolitoista lehmää? No, hei, tohon mä lähdin. No nyt. Moiku, sulonen pikkupoju. <tos> Ole hyvä vaan. Vähän puhuttiin ja me kyllä tiedetään, että sulla on muita suunnitelmia, mutta me ihan tosissaan arvostetaan sitä, mitä sä teit tänään. Ja mä mietitin, että jostain niin sua huvitas jäädä tänne vielä vähäksi aikaa. Yhden asian mä sanon. Niin kauan kun munsa henki pihisee, yksikään eläin ei vahingoitu tämän tilan alueella. Yeah, my boy Sinä, Noora Kuohu, olen kyllä sen arvoinen, että pidän hyvää huolta itsestäni. Aha. Oh, unoidinkohan viimeksi käyttää hoitoainetta vai? Aaaaaa! Oh. <tri> I'm alive. yard dance with the arket children's chorus a big number for sure, for sure, the vegetables.